В її голосі дрижала здержувана радість, і не втомлена сильним зворушенням якимсь сперлася у диван, звертаючи до мене в повній свій ніжний класичний профіль. Виглядала дуже гарно і дуже святочно в тій хвилі. А однак саме в тій хвилі, коли мій погляд спочивав на ній, по перший за нашого знайомства показалося в неї щось таке отверте, перейняте потайним, загадочним щастям якимось. І мене взяв несказаний жаль». Я відчула виразно жаль за неї. Відтак промайнув мій погляд, немов потягнений невидимою силою, до дверей кімнати, створених широко, де стояв інструмент. Сей її світ. Я опустила наново голову на її коліна і, притиснувши вуста до її руки, попросила тихим голосом, щоб мені заграла меланхолійний вальс. Мені хотілося його чути. Пішла і грала. Не знаю... Просто душа розривалася чоловікові в грудях при тих звуках, граціозних, заповідаючих найбільше щастя, в закінчених смутком і несамовитим неспокоєм. Сенни шпирення там, у низьких тонах, перекидання, бушування між звуками за чимсь. За щастям може? І надармо. Уривала неожидану посередині гамми смутним акордом, полишаючи в душі масу викликаних почувань, мов глум. Я плакала. Що мені вся гордість, про яку мені говорила, що її треба плекати, щоб удержатися на поверхні життя? Що мені по ній? Так звідки її візьму, коли не піднімається сама серця? Ні, я не вдам того, що вона. Ані в любові, ані в горі, ані в перемаганні себе, а вже найменше в плеканні гордості. Я проста робітниця. Тип послугача з природи вже, що не наділила її навмисно тим гордим даром, що повзав. Тому повзаю і корюся до сьогоднішньої днини. І належу до тих тисячок, що родяться на те, щоб без нагороди гинути. В два дні потім від'їхала до своєї матері, що лежала дуже хора, і прикликувала її телефонічне до себе. Я оповіла артистці те, що вона мені оповідала про свою любов, «Се щось цілком безсильних акцій», – замітила та, підносячи здивовано брови вгору. «Правду сказавши, я надіялася чогось бурхливішого». «Ну», – сказала я, – «не кожний день творити голосні акції. Але я не знаю, воно здається мені таким смутним і блідим». «Однак вона вижидає ще чогось від життя», – обізвалася артистка. «О, ні, не вижидає нічого більше». «Ні?» А що говорить маланхолійний вальс? За чим шукає в нім безустанно? Не словами, не поведенням, ані очима, ані руками своїми не шукає, лише самими звуками, і я знаю, за чим шукає. За чим Ганусю? Е, ти того не розумієш. Щастя, Ганусю. Е, щастя, його нема. Гармонії шукає. Хоче гармонійно вижитися вповні, шукає рівноваги. Розумієш, що то значить? Щоб не заважати надто в і не піти без міри вгору, а саме як треба. Але ти того не розумієш. А далі по хвилі, глянувши вперед себе, десь мову далечину, гострим, пронизуючим, задуманим поглядом, сказала звільна з гірким усміхом. «А я тобі кажу, Мартухо, як казала не раз уже, і не раз казати буду, що царство на землі належиться тобі». Коли вернулася від матері, артистка кинулася до неї з подвійною любов'ю, здавалося, відкрила на ній знов якусь там красу. Але вона приїхала прибита. Її мати лежала дуже хора, і вона приїхала лише на те, щоб у родичів своїх учениць у музиці просити відпустки на дві неділі, бо мусила доконче назад вертати. І, полагодивши свої орудки, виїхала знов, віддаючи нам під особливішу опіку, свій улюблений інструмент, щоб на ньому жодна з посторонніх дівчат не грала і не дразнила фальшивими акордами резонатора. Вернулася скорше, як за дві неділі. Її мати померла, і по похороні вона вернулася. Приїхала бліда, тиха, мов замарзла на тілі й дусі. Коли ввійшла в кімнату, потягнула за собою довге пасмо холоду з надвору. Ганнуся аж грамина вгору підняла. Все подих смерті завис на мені», – оправдувалася вона, побачивши рух Ганнусі. Потім скаржилася, що не може огрітися. Пізніше усіла на свій фотель коло коминка. Не можу її забути, як там сиділа. Довгу чорну ротонду, обшиту хутром около шиї, і аж до ніг закинула на опашки, спинаючи її недбало на грудях своєю рукою докупи, мов білою аграфою». Темний вузол волосі її спустився їй аж у діл на шию, а обвита два рази оксамиткою голова була сперта у спинку понсового тла фотелю. Правильне мов із білого мармуру личко з великими смутними очима. Ні, ні, не забуду її ніколи.